Ebben a világban semmi sem olyan tiszta és magasztos, mint a transzcendentális tudás. Ez minden misztika éred gyümölcse, és a megizzelted idővel belül örvenc az önvaló. Az ismeretlen múlt nyomában Szilágyi Márta műsorát hallja. A világ négy sarkát bejárva barlangokhoz teszünk kirándulást. Az erről szóló régi írásokat Szilágyi Mártak utatta fel önöknek mára, köztük olyanokat is, melyekről magyarul még sehol nem olvashattak. A barlangok minden nép életében fontos szerepet játszottak. A barlang egyszerre természetes menedék és veszélyforrás, vonzó és félelmetes, biztonságos és bizonytalan. Minden barlang rejtélyes, talán kincseket járt. Mint a németországi birgében a sárkánybarlang, ahol annak idején Ziegfried megölte az óriás fafnért, és megismerte a madarak nyelvét. Az indo-európai civilizáció megkülönböztette a jó és a gonosz természet feletti lényeket, és nagyon sokat foglalkozott az égi és a föld alatti küzdelmekkel. Indiában a dévák és az asszúrák harcoltak egymással, Iránban az am és a és a dívek, Görögországban az olimpusz lakói és a tonikus istenségek, a germán őstörténetben az ázok és a vánok. A küzdelem sokszor végződik úgy, hogy a démonokat vagy a legyőzött ellenséget föld alatti barlangba zárják. Ilyen barlangban síndődik Akrimán, az Etna alatt fon és a föld többi szörnyetek fia, ők okozzák a kráterből előtörő tüzet és füstöt. Egy Pelaszk teresmű teremtés mitoszban Euronimé istennő megharagudott ófiászra és egy föld alatti barlangba száműzte. Az Akkád eposz elmondja, hogy Gírgames meg akarta találni a halott barátját, Enkidut. Elment az alvilág bejáratához, a Masu hegyéhez. Itt két skorpió ember őrkülött, de Gírgames addig könyörgött, amíg be nem engedték őt a barlangba. Az eposz részletét rákos Sándor fordításában hallják. Egy mérföldet haladt. Sötétség folyta körül, a fény kihambat. Két mérföldet haladt. Előtte s mögötte siket élj hideg csönd. Három mérföldet haladt, mintha megfagyott volna minden élő. Négy-öt mérföldet haladt, s íme, se vége se hossza az útnak. Hat hét mérföldet haladt, már nem mérhette árvaságos súlyát. Nyolc mérföldet haladt, a csöndbe, sötétségbe nagyot kiáltott. Kilenc mérföldet haladt, ekkor napnyugatról északra fordult. Tíz mérföldet haladt, a hegység túlsó széle már nem volt messze. Tizenegy mérföldet haladt, a fény újra szemébe tűzött. Tizenkét mérföldet haladt, lángjával várta az égbolt. Írország nyugati részein is van egy lejárat az alvilágba, a Lávterg egy kis szigetén. A középkorban sokan felkeresték ezt a barlangot, amelyet az Írek Védőszentjéről, Szent Petrikről neveztek el. Veszélyes vállalkozás volt ez, és nem is tért vissza mindenki. A leghíresebb alvilágjárók, a Ródoszi Rajmund lovag, lovag, és a Magyar Tarlőrinc, képen képen úgy nagyszalontáról indult el az irodalmi hírné felé, mint Toldi. Sok barlang szentéként szolgált, a gyengé megvilágított termékben szertartásokat végeztek. A régi kultuszhelyek krétán a Dikté-barlang, valamint egy másik a Lukaion hegyen, mindkettő abban a hírben áll, hogy ott született Zeus. Ész jöjdez hírja. Éj jelent meg, föld vette ölébe. Erdős nagy hegyek közt született, hogy végül örökre éljen a belső fényben. Zeus tehát egy krétai barlangban nőtt fel, pásztorok között. El kellett rejteni a gyermeket, különben Krónosz azonnal megölte volna. Indiában a gyermek kisnát kellett biztonságba vinni kamszak király elő. Krisna és pásztorok között nőtt fel, és gyermekkorában sokat játszott a Góvartan hegy barlangjaiban. Erről szól Atulalanda számi verse, amelynek címe Giridács Góvalda. Te vagy Krisna és Baktája, boldogságod ennyi, hívod Vrajza teheneit a rétrelegálni. A gyerekek kóstolgatják, gyümölcsöd és mézed, elbújnak a barlangokban, te örömmel nézed. Rádhának, sagópiknak, te adsz sok virágot, a szerelmes titkaikat legjobban te látod. Krisna léptét nevetését, követ viszhangozza, soha nem múló extázis arcot beragyogja. Pulasztya Muni hozott el, téged, és amit hanumán csinált, az egy más történet. Olyan vagy te, mint a páva, szemed a két szent tó, maradja nagyon csodálatos, nincs arra elég szó. Hét napig a bal kis ujján tartott téged, Krisna, menedékül a baktáknak megszégyenült Indra. Krisznát sok ezer formában szolgálok te szépen. Lábad, hogy én szolgálja, ezt az egyet kérem. A görög Démeter istennő és összekapcsolódott egy barlanggal. Ebbe a barlangba húzódott vissza Bánatában Démeter, amikor elrabolták a lányát, Perszefonét. Nem is termett a föld, az embereket éjhalál fenyegette, míg elő nem csalogatták az istennőt. Bánatában és sértődöttségében zárkozik be a japán Amaterasu napistennő is egy barlangba, így az egész föld csötétségbe Egyiptomban a híres, Abu Simbel templom egy mesterséges barlang fölé épült, második Ramszesz rendeletére, a Krisztus előtti 13. században. A bejáratot úgy tervezték meg, hogy a felkelő nap éppen a belső szentében elhelyezett Isten szobrokra vesse első fényét. Mit rász egy sziklából született, és ugyanazokban a barlangokban imádták, mint azelőtt a babiloni isteneket. A mitrász misztériumokat csak a beavatottak ismerhették meg. A jelölteknek egész sor próbatételen kellett keresztül venniük, hogy alkalmasságukat bizonyítsák. Az avatás részeként jelképes harcot kellett vívni egy barlangban ismeretlen katonákkal és állatokkal. Nem ez volt a legnehezebb próbatétel. Feljegyezték, hogy itt bukott el a római komódus császár, aki nem jelképesen harcolt, hanem tényleg megölt egy katonát. Az ókori világban az avatások többnyire próbatételekkel jártak együtt. Egyiptomban a jelöltnek föld alatti folyosókon és barlangokon kellett végigmennie, ahol titokzatos hangok jezgették. Lokomára terített asztal és szép rabszolgalányok jelentettek megkísértést. Néha a próbatételek helyett hosszú ideig megfigyelték a jelölt viselkedését. Hét év után kaphatott avatás a Merkaba misztériumokba, de akkor is csak sötétben, elhagyott helyen vagy barlangban. A barlangszentélyekben gyakran működött józda, például a Komei Szibilla egy barlangban jósolt. A sokordalú barlangok temetkezési helyül is szolgáltak. Az egyik egyiptomi szentírást így is nevezik a barlangok könyve. Ez részben a nap éjszakai vagyis alvilági utazását írja le, részben azoknak a szerencsétleneknek a sorsát, akik nem tudtak eljutni az Istenek világába. A retruszkok barlangokként kialakított föld alatti kamrákban temették el halottaikat. De eredetileg egy barlang volt Jézus szírja is, amely fölé a Szent templom épült. Temetkezési célokra a természetes barlang a legjobb, de sokszor helyettesítik mesterséges üregekkel. Például Dél-Szibéria nomád népei, a skiták és mások nagy dombokat hordtak össze, és azokba váltak mesterséges barlangokat a halottaik számára. A holttesteket bebalzsamozták, telerajzolták fantasztikus állatokkal, és gyapjútakaróba csomagolták. A halott mindenféle értékes dologgal indult a más világra, és magával vitte a lovát is. Földalatti barlangokban temetkeztek a maják is, például Palenque temploma alatt, amelybe időközben beszivágott az esővíz, és a falakat színes cseppkövekkel díszítette. Nehéz lenne felsorolni, ki mindenki talált menedéket barlangban. Zaratustra sok isteni kinyilatkoztatást kapott egy barlangban, melynek falain a bolygók égi pályáit ábrázolták. Itt várakozott, míg Mazdától meg nem kapta az utasítást, hogy induljon el és hirdesse a tanításokat. A római Luperkália barlangban rejtőztek egykor Romulus és Rémus. Amikor az Edda rossz fiúja, Lóki magára haragította az isteneket, ő is egy barlangban bújt el. Mohamed is egy barlangban talált menedéket, 622. szeptemberében, amikor menekülnie kellett Mekkából. Az üldözői már majdnem utolérték, amikor Alak egy pókot küldött, aki kifeszítette a hálót a barlang nyílásában. Az üldözők azt gondolták, ide nem mehetett be senki, különben szétszakította volna a pókhálót. A Srimat bágavattan beszél egy Mocsukonta nevű királyról, aki Ixváku dinasztiájában született. Olyan sokáig harcolt pihenés nélkül, hogy végül már csak azt az egyetlen áldást kérte, hogy alaposan kialhassa magát. Ezt írja a bábaltam. Egyszer a jádava királyi udvarban nagyon kigúnyolták gargamunit a csillagászt. Gargamuni megharagudott és elhatározta, hogy rájökküld egy ellenséget, Sivához imádkozott, aki adott neki egy fiút, Kálaja Javanát. Kálaja vanának az volt az élete célja, hogy ott áltson a jádaváknál, ahol csak tud. Éppen akkor támadta meg Maturát, a fővárost, amikor egy másik ellenségük Zsaraszanda is támadásra készült. Késna épített egy nagyon biztonságos várost a tengerben, várakált, és amikor már az egész népe biztonságban volt, egyedül és fegyvertelenül megjelent Kála van előtt. Úgy tett, mint aki nem sokat törődik az ellenségével, és nyugodtan tovább sétált. van a már futott, ahogy csak bírt, de mégsem tudta utalérni. Krisna becsalogatta egy barlangba. Kálaja van, azt hitte, Krisna megfutamodott a harcéről és menedéket keresett a barlangban. Becsmérelni kezdte, de nagy meglepetésére a barlangban csak egy alvó embert látott. Ez volt Mucsukunda, akit idő előtt ébresztettek fel, ezért nagyon dühös lett. Amikor Kálaja vanára pillantott, lángok csaptak ki a szeméből, és egyetlen pillanat alatt égették. magokban rejtőzők közül híresek lettek a alvók, nem egy hétig aludtak, hanem hetel voltak, hét keresztény testvér, akik pásztorkodásból éltek a harmadik században, Efézusban. Décius császár üldözése elől egy barlangba menekültek, amiben aztán az üldözőik befalazták őket. Isten azonban nem engedte, hogy meghaljanak. A hét testvér csak mélyen aludt, pontosan 195 évig, amikor véletlenül felfedezték őket. A hétalvókat sokáig szentekként tisztelték. Június hét volt az emléknapjuk, de erről a német parasztok már csak ennyit tudnak. Hétalvók napján, ha esik, még hét hétig mindig esik. A legendának számos szíriai és görög változata van, bekerült még a korámba is. Részlet lett a barlang fejezetből. Azt gondoljátok, hogy a barlang alvói és a kutyájuk csoda voltak a mi jeleink között. Amikor az ifjak menedéket kerestek a barlangban, így szóltak. Uram, légy is hozzánk, és vezess ki a próbatételből. Elaltattuk őket a barlangban, sok-sok évre, és aztán felébreztettük őket, hogy megtudjuk, mit gondolnak, meddig voltak ott. Megkérdeztük az egyiket. Mióta vagy itt? Csak pár órája, vagy pár napja, mondták egyesek. Mások így szóltak. Uram, te tudod a legjobban, mióta vagyunk itt? Azt mondtuk nekik. Menjen el valaki a városba egy ezüst és hozzon ételt, de legyen nagyon óvatos. Ne árulja el senkinek, hogy hol vagytok, mert ha megtudják, halára köveznek benneteket, hogy rátok kényszerítik a hitüket. Ezért tettük ezt, hogy az emberek lássák. A lakhigérete igaz, és a végítélet órája biztosan eljön. Az sok a holtenger környéki barlangokba vonultak vissza, hogy nyugodtan gyakorolhassák a hitüket, és a világi élet helyett Isten felé forduljanak. Békés elvonultságban voltak, nem harcoltak, földet műveltek, húst nem ettek, és várták a messiást. Lehet, hogy Jézus néhány évet eltöltött a kumráni közösségben, de végül is nem fogadták el messiásnak. Hallgassunk meg két részletet a kumráni barlangokban talált írásokból, a titkok könyve egy részletét. Ezek lesznek a jelek, hogy eljön az Úrországa. A gonosz forrásai bezárulnak, és minden rossz száműzetik az erény elől, ahogyan a sötétség a fény elől, vagy a füst elenyészik, és nincs többé. Így tűnik el a gonoszság, és az erény megnyilvánul, mint a nap. Megnyilvánul a világ, és a bűnök titkait nem ismeri senki. Igaz tudást töltél a világot, és nem lesz több tudatlanság. Mindez be fog következni, igaz jóslat ez, és nem lehet elhárítani. Igaz, hogy mindenki gyűlöli a rosszat, és mégis ott van bennük. Igaz, hogy mindenki becsüli az igazságot, de van-e olyan, aki mindig így szól? Melyik nemzet akarja, hogy elnyomja egy másik, melyik erősebb? Hogy ki akarja, hogy egy gonosz ember ellopja a pénzét? Mégis, van-e olyan nemzet, amelyik nem sanyargatja a szomszédát? Van-e olyan ember, aki még soha nem fosztott meg mást a vagyonától? A negyedik Zsoltár pedig így ír. Köszönöm neked, Uram! Hogy szemeid éberek és őrködnek a lelkem fölött. Megmentesz engem a hazugok féltékenységétől és azok társaságától, akik a sima utat keresik. Megmented a szegényeket, akiket el akartak pusztítani, ki akarták ontani a Veled jártam, de ők ezt nem tudták. Kinevettek és hazugságokkal ócsárolták a szájaikból. Te azonban segítetted a szegényt és a gyengét, megmentettél engem a kegyetlen fegyverektől és a gúnyolódástól. Nem félek többi a gonoszok pusztításaitól. Az eszénus írások hangvételére emlékeztet a következő gnosztikus himnosztőrelék a kódex bruciánuszból. Hajd meg engem, amikor a dicséreted zengem, misztérium, aki minden felfogadatlan és minden végtelen előtt léteztél. Haj meg engem, amikor a dicséretedet zengem, misztérium, aki felragyogtál a magad misztériumában, hogy a kezdettől fogva létező misztérium teljesé legyen. És amikor felragyogtál, vizelett az óceánnak, amelynek elpusztítatlan neve, axa. Haj meg engem, amikor a dicséretedet zengem, misztérium, aki minden felfogadatlan és minden végtelen előtt léteztél, aki felragyogtál a magad misztériumában. Megtisztult a föld az óceán közepén, melynek felfoghatatlan neve Akszahe. Haj meg engem, amikor dicséretedett zengem, misztérium, aki minden felfoghatatlan és minden végtelen előtt léteztél, aki felragyogtál a magad misztériumában. Megtisztult az óceán összes hatalmas anyaga, mely a tenger, melynek felfoghatatlan neve Akszahe. Hajj meg engem, amikor a dicséretedet zengem, misztérium, aki minden felfoghatatlan és minden végtelen előtt léteztél, aki felragyogtál a magad misztériumában. És amikor felragyogtál, lepecsételted a tenger, és mindent, ami benne van, mert a bennük levő erő fellázadt, és annak felfoghatatlan neve kimondhatatlan. <gül> Haj meg engem, amikor a dicséretedet zengem, misztérium, aki minden felfoghatatlan előtt léteztél. A korai keresztény szerzetesek sokszor keresték a magány barlangokban. Még ma is megvannak tihajban, a bazilita szerzetesek remete barlangjai, a pirisi remete kőfőkéje és sok más. a szent emberei és jógiai ember emlékezet óta élnek és meditálnak barlangokban. A Mahabhárata ír Lómása akinek a barlangját ma is meg lehet látogatni Pihár államban Barábar mellett. rishi mellett is megmaradtak vaszista és a többi hadbölcs barlangjai, akik kedvéért a ganges több ágra szakadt, hogy mindegyiknek külön feljáhassal a hódolatát. De a Mahabhárata összeállítója vagy első leírója, Jászadéva ma is él egy barlangban, a himálai Badalikásram közelében. Nem sok maradt meg azokból a barlangokból és szent helyekből, ahol annak idején buddhista szerzetesek meditáltak. Az elmúlás hangulata szól Philip Gilbert Hamerton verséből, amelynek címe az a rándoklat. Végigjártuk a hosszú utat, hol buddha ment kapilavasztóból Kásiba, minden tirta még emlékhelyt őrzi, neki hódol a csend, elhagyott rompolották közepette. Itt a kövön ruhája szárat és helye látszik, ott meg a lábnyomát egy szikla mutatja. Itt hirdette, hogy semmi a földi vagyon. Amba Páli nekiadta a Szentligetet. Itt jelent meg Anguli előtt, és megfékezte. Felvehette a szerzetesek sorába, majd feltárta. Előző léte volt a veszte, így lett Bixu, a karma gyilkos. Tiszta lelkét itt a kísértő ostromolta, ott meg egy rázsa lett követője. És a király elefánt kihamvát erre hozta, kővé vált és összeragyott itt Galgainál. dőltek azóta a sztúpák és a templomok, india lassan elfeledte a tant. Mindegyik mécses kihamvat, kecskéket ölnek álliszobra előtt.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 A lámák is gyakran húrulnak vissza a barlangokba, hogy a megvilágosulást vagy a misztikus élményeket keressék. Befalasztatják magukat ezekbe a barlangokba egy évre, tizenkét évre vagy életük végéig, és nincs más kapcsolatuk a kővilággal, mint az, hogy naponta egyszer kapnak a kolostorból. Az európai utazók nem igen értik, hogyan vállalhat valaki ilyen hosszú elvonulást. Tucci alasztudós írta 1933-ban egy mongol lámáról. Az ő számára az élet elmélkedés, nem tud semmi másról, csak az élményéről és az elragadtatásairól. Minden egyéb csak déli báb az ő szemében. Álom, olyan árnyék, alakok járnak, kelnek benne, akik őt nem érdeklik. Egy másik láma azt javasolta tucci hogy töltsön ő is legalább 12 évet az zamcsamban ebben a barlangban, de a nyugati emberek általában félnek az egyedül léttől. Mesélni szeretnek a szellemvilágokról, de már akkor is kétségbe esnek, ha csak az asztrásik egy-két lakója jelenik meg előtt. Esik és környékén ma is sok jogi él barlangokban. Lehet, hogy nem mindegyik a megvilágosulást keresi. Előfordul, hogy egy úgynevezett jógi elzavarja a másikat a barlangjából, és a hatóságnak kell rendet tenni. Van, aki tíz éves korától él egy barlangban. Szentként tisztelik, mert alig jön ki a friss levegőre, de szívesen fogad látogatókat, től annyi pénzt kérem, mennyi két heti fedezi. Még szentebb egy másik jogi, aki a Gangesz partján él egy olyan kis barlangban, hogy meg sem tud fordulni benne. Lehet, hogy az igazi jogik a himálaja megközelítetlen helyein élnek. Egy Nila Kantan nevű brámanna 1953 októberében Madrasban az egyik pillanatban még otthon feküdt az ágyán, a következő pillanatban a himályában találta magát egy nagyon híres guru előtt, aki 203-ban született Tamilnaduban Nagaraj néven, és most csak babajinak, tisztelt atyának nevezik. Nila Kantan gyönyörű látott, amelyet minden oldalról függőleges kőfalak zártak le, és az egyikben egy sor barlang volt. A legnagyobb barlang Babajié, ezzel szemben van egy tó és két vízesés. Az asszon lakói, akik akkor 14-en voltak, a nagyobb vízesést fürdéshez, a másikat ivóvíznek víznek használták. A tó felesleges vize eltűnik a föld alatt. Bár nincs látható fényforrás, a völgyben még éjjel is nagyon világos van. Egy titokzatos hatalom mindenkit távol tart. Az idegenek csak egy mérföldre közelíthetik meg az ásramot. Így senki sem léphet bel, Babaji engedélyen nélkül. Lehet, hogy mindez csak utópja, mint Sangri a híres legényében, de a Himalaya térképen még vannak fehér foltok és barlangok, amelyek új lakókra várnak. Ezzel veszünk úgy, a barlangoktól és önöktől is. Szilágyi Mártát és bányai Gézát hallották.